Съдържание Когато някой казва, че знае да мисли, той трябва да разбира идеално какво нещо е музика. Музиката е един красив език. Ти се намираш в мъчнотия. Като изпееш до, всичките разумни същества ще дойдат да ти помагат. Поред, като дадеш знак, те ще дойдат да ти помагат. Като изпееш ре, те веднага ще ти покажат правия път. Като изпееш ми, дават кредит. Като изпееш фа, професорът иде. Ако не пееш, тия вълни не идват. Тогава ти ще се мъчиш. Религиозните хора четат един стих в Стария Завет. Казва Господ, когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите. А с всичкото си сърце, Разбира се, този музикален път. Казано е, че животът е изкуство. И музиката е изкуство. Следователно, между музиката и пътя на човешката душа в живота има известна аналогия. В този смисъл, напрежението в живота отговаря на тона до, движението на тона ре, постижението на тона ми, придобиването на тона фа. Цъфтенето на тона сол, развитието на тона ла, добруването на тона си. Това са фазите на живота, през които минава човешката душа в своя възходящ път. Музиката като изкуство е едно нещо, като наука е друго, като живот – трето. Тогава ще разберете, че някои хора имат основен тон до – някои имат основен тон «ре», марсианци са. Тези, които имат основен тон «до», те са сатурнови типове. В религията «си» вече е ден за почивка. «Си» е завършване, започване, една друга октава, в която хората влизат. Един ден може да се мине. Може в датинство да сте имали «до», после ре, после други тонове. Може да смените едно минорно състояние на до в мажорно състояние. Ще минете всичките гами. Строи се вашият организъм, строи се вашето сърце, вашият ум. Ще влезете в висшето съзнание. Тогава музиката ще ви бъде като една наука, едно средство за постижение. Всеки тон дава направление на живота.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 Та да казвам, ако вие имате основния тон до, ако го повторите няколко пъти, може да разрешите един въпрос. Да допуснем, че някой тръгва на път. Сега ви казвам нещо, което не трябва да ви казвам. Някой път, като отслабнат краката, казвам Ре, Ре. Учителя върви и пее тонът Ре. В мене се изменя състоянието. Някой път не съм разположен, пея сол. Учителя върви и пее то на сол. Ако някой път нещата няма да се постигнат, пея ла. Като пея ла, заминават. Сол като пея, всичкото неразположение изчезва. Ре като пея, силата иде. Сега вземете до. Ако го сравните с строго определен тон в музиката, ще намерите, че в дадения случай липсва едно трептене. Учителя пее до, а после с напрежение до. Каква е разликата? Пе до. Пе. Напрежение. Ре. Движение. Пе. До. Ти искаш да направиш нещо, напрягаш се. Седиш, искаш да идеш някъде, напрягаш се. Това е до. Искаш да идеш някъде, а не можеш. Значи, изходно положение нямаш. След като мислиш да тръгнеш или да не тръгнеш, най-после решаваш да тръгнеш от дадена точка. То е движението. Ре. Когато аз казвам извира, имам предвид в музиката до. Извира значи известни мъчнотии, които се разпукват. И вие в себе си имате известни мъчнотии, стеснителни условия имате. Някой път се мъчите в себе си, нещо ви стяга. Във вас се образува една сила, която иска тия мъчнотии да ги премахне. Но за да се премахнат тази вашата сила, трябва да извира и да й се даде път да тръгне на някъде. Изворът извира, реката потече. Каквото тече, то е вече Ре. Реката потича и мие двата бряга. Той е вече Ми. Тревата изниква, това е Фа. Растенията дават цвят, това е Сол. Плодовете връзват, имате Ла. И на човека храна доставят, това е Си. Той е едно елементарно понятие за музика. Отдето излезеш, то е до. Пътят през който се излиза от това затворено място е до. Спасителният път е до. До е основен тон на неприятностите през които си минал. Като излезеш от тия неприятности, чувстваш, че ти е приятно. Той приятно чувство е до. Ре е пак блъскане. Много пъти те блъскат от един път в друг. Този път, в който тръгнеш, проправиш си път, то е ре. Излизаш от затвора, пътят през който тръгваш, без да се спираш, то е Ре. Ре е път за постижение на онова, което желаеш. Ми представя всичките постове, през които трябва да минеш. Фа представя всичките опитности, които придобиваш по пътя. Сол представя изложението на твоите придобивки. В Сол поетите имат думата. Един поет, който не е минал през До, не е минал Ре. Ми, този поет, не може да стане поет. Поетът става в сол. От до до сол какво е? В музиката не само трябва да се произнесе един тон. Тонът правилно трябва да се вземе. Правилен е този тон, който в своето движение правилно се променя. До се променя в ре, ми, фа, сол, ла и си. То е все до. Те са форми на основния тон, който се изменя. Какво е тогава ре? Когато до иска да излезе навън, в той състояние на този основен тон, когато иска да се прояви, то е до. Когато тонът тръгне в пътя си, той е ре. Когато дойде и направи едно из закривяване, той е ми. Като седне да яде, е фа. Като се облече хубаво и се покаже пред хората, е сол. Като узрее и даде плод, това е ла. След като се наяде, това е си. Това са фази, през които човек минава. Това не е музика, това е говор. До е да знаеш как да вземеш. Ре е как да тръгнеш. Ми е да знаеш как да направиш първото отклонение. До представя права линия, Ре е да тръгнеш в една посока, а Ми е в крайния предел на това напрежение. Може да се каже, че До се отнася към Ре, както Ре към Ми, както Ми към Фа, както Фа към Сол, както Сол към Ла, както Ла към Си. Това са отношения. Какво е отношението между До и Ре? Тези два тона Кардинално се различават. До е първо. То е едно смирено същество, един свят, който седи в пашкула. Само трябва да го вземат, както житното зърно, и да го посеят. До е в състояние на покой, а ре е в движение. Сега, като ви говоря, вие сте свикнали да ви се доказват нещата. Хубаво е да се доказват. Как ще докажа, че аз съм добър певец? Мога да ви занимавам цял един час с музика и нищо да не ви изпея. Може да ви изпея 4-5 песни и да видите добър певец ли съм. Аз държа изпит пред вас. Свършил съм по музика. Ще ви пея. Хубаво. В какво седи певецът? Ти пееш една песен, но песента има едно разрешение. Една песен има следните основи. Песента е като едно яйце. Има всичките условия вътре. Той е основният тон на песента. Той и е яйце ще го туриш под квачката и след 21 дена ще се излюпи, ще излезе. Песента е започнала. То започне да кълве насам натам, издава известни звукове. Майка му пее и то пее. Той яде, майка му плаща. Каже един тон, подаде му едно зрънце. Тя плаща за неговото пеене. Казва кът-кът. Какъв тон е кът? Кът значи малко. Българите имат тази дума. Казват кътък. Кътък малко. Той, което е кътък, той е едно зрънце. Ако знаеш да го посееш, в него седи всичката сила на природата. В тази малка семка, в това кътък, ако умът ти стига, ти ще бъдеш един щастлив човек. Ако хората в Европа знаеха да пеят, и без война ще да свършат тази работа. Войната е музика, наричам я механическа музика. Сега пее злото и желязото навсякъде. Колоратурно пеене. Първо човек трябва да знае хубаво да пее и да свири, а после да създаде теория на музиката. Ти можеш да знаеш теории, а да не можеш да пееш а можеш да пееш добре и без да знаеш теорията. На когато съм предавал моята теория на музиката, все ще каже, че е неразбираема. Аз казвам, че тонът до означава яйце, което иска да се излюпи. Как може да бъде така? Тонът ре е излюпилото се вече яйце, което се движи и ходи. Тонът ми е пилето, което е започнало да мисли. Тона до означава излюпването на пилето от яйцето. За да се излюпи едно пиле от яйцето кокошката трябва да изпее тонат до. За да започне това пиле да се движи кокошката трябва да изпее тонат ре. За да се научи пилето как да кълве, то трябва да изпее тона ми. За да яде хубаво трябва да изпее тона фа. За да го научи на благоприличие, майка му трябва да изпее тонът ла. За да се научи как да се моли на майка си, трябва да изпее тона си. Какъв музикант е този, който не знае как да излюпи едно пиле или който не знае как да свърши една работа? Дълго време човек, преди да е пял, е мислил, мислил. Не му, са му пели много пъти. Детето, което е седяло в люлката, колко песни му е изпяла майка. Знаете ли колко хиляди песни му е изпял бащата? Виждате в птиците какъв е законът. Майката седи и мъти, бащата пее. Яйцата слушат тези песни с часове. Цели концерти дава бащата. Казвате, пее птичката. Пее той. Има предназначение. Ако не пее, целият процес на излюкването няма да стане. Нещастието всякога започва, когато се спре музикалният ход на нещата. Има едно музикално изражение на нещата. Аз наричам основен тон на живота – любовта. Доброто е основен тон. Справедливостта е основен тон. И разумността е основен тон. Доброто е основен тон на физическия свят. Справедливостта е основен тон в духовния свят. Разумността е основен тон в умствения свят. Той ражда всичко. В Сол вие имате движение нагоре, а в Ла движението е надолу. Следователно, стона Сол вие сте свързани с материалния свят. Напрежението от центъра на Земята излиза нагоре. Енергията, която Сол възприема, от Земята към Слънцето се предава. В Ла движението е от Слънцето към Земята. Сол е движение към Слънцето. Ла е движение към центъра на Земята. Ако вие спрете този ток, тогава ще стане катастрофа в живота ви. Всяко страдание проистича от някакво спиране, задържане. Ти си се спрял, но ако се движиш по-бързо или по-бавно, отколкото трябва, пак ще пострадаш, но ще има разлика. При бавното движение страданието ще бъде по-малко, защото с една пиволска кола катастрофа може ли да стане? Аз наричам мажорната гама спираловидна гама. Ти не можеш да се ориентираш. Ти най-първо започваш с домажор. Като се изгуби една птица, върти се, и излиза. Ти от домажор коя гама ще вземеш? Ремажор. Ремажор е радиална гама. Философски работи. Хубаво. Какво ни интересува нас домажор или ремажор? Под домажор. Е създаден целият ваш организъм. Под ремажор стават всичките ваши движения. Вие не можете крачка да направите, ако не знаете ремажор. Щом забравите ремажор, забравяте да ходите. Щом забравите до мажор, умирате. Аз съм слушал, някой като плаче не е пеене, но е кряскане. Ако бих поискал някой от вас музикално да ми изпее как плачат децата, как ще го изпеете? Децата имат три основни тона. Някой вземат до, някой вземат ми, някои вземат сол. Той дете, което взема до, той е материалист. Той, което взема ми, той е духовно. Той, което взема сол, той е божествено. Тези, които вземат сол, умът им хубаво ще се развие. които вземат ми, сърцето им ще се развие. Които и вземат до, тялото им ще се развие. Децата някой път сутрин вземат до на обед ми и вечер пеят сол. Аз без да съм бил майка, зная това. Слушал съм как плачат децата. Статистика имам, какъв е музикалният плач. Ще турите основния тон, доминантния сол в главата си, ми, ще турите в дробовете си и до стомаха си. Когато ядете, от до ще започнете, когато дишате, от ми ще започнете, когато мислите, от сол ще започнете. До, ми, сол – основните тонове. В онази органическа музика така е, защото в Божествения свят има особени ангели, които произвеждат основния тон на мисълта – сол. Когато този тон се произведе, той отива по цялото тяло. Турят в действие един божествен закон, който образува трептения и като се разпространят те, образуват светлина. Тогава всичките други тонове се нареждат около сол. Всеки тон се нарежда на своето място. Най-първо, щом вие имате един основен тон, основният тон на вашата мисъл ще бъде сол, основният тон на вашите дробове ще бъде ми и основният тон на вашия стомах ще бъде до. Това не е абсолютно. Относително е така, защото в психическата музика там друго яче е поставено. Казвам, затова във вашата мисъл гледайте да схванете сол добре, да имате разширение в мисълта си. Щом дойдете при ми, мекота има. Една малка мекота, едно завиване, пластичност трябва да има в дишането. Щом дойдем до до, храната трябва да се разчупи, да се разглоби добре, да излезе онова, което е вътре, енергията, която е скрита в храната, трябва да се извади, да влезе в тялото и да се предаде в човешката мисъл, за да може човек да работи за Бога. До е подтикът на любовта. Ми – това е подтикът на истината. Сол – това е подтикът на божествената мъдрост. Те уреждат сега музикално работите. «Докато вземеш правилно», то е основният тон на любовта. «Ми» е основният тон на истината и «Сол» е основният тон на мъдростта. «До» е слизане. «Ми» е хоризонтално движение, а «Сол» е перпендикулярно нагоре. Аз ви говоря сега за тоновете, които съществуват. Основният тон на любовта е «До». Основният тон на мъдростта е «Ми». Основният тон на истината е «Сол». Той го няма в речниците във вашите книги. Никъде не можете да го намерите. Аз, който съм толкова внимателен, по някой път забелязвам една погрешка. Даже и доброто съм го казал с един по-висок тон. Нещо отвътре ми казва Не е така, не е право. На доброто правилно ще вземеш тона. Аз ви проповядвам една наука, която е опитана. Аз ви проповядвам една наука, която е вярна. Аз наричам красиво сол. Когато като го изпея пред грозна мома, момата стане хубава. В дадения момент лицето ѝ е красиво. Престана да пея, тя пак остане същата. Казвам, ако мислите, вие ще бъдете красиви. Мисълта има един тон. Ако този тон не го вземеш правилно, мисълта ти не може да бъде светла. Когато чувствате, сърцето има един тон. Ако този тон не го вземете вярно, чувството не може да бъде добро. Волята и тя си има свой тон и него трябва да вземеш вярно, за да бъдат постъпките ти благородни. Нали имате в музиката До, Ми, Сол? човешката воля, човешкото сърце и човешкият ум, те си имат основни тонове. Казвам, като мислиш, теб да ти е приятно и да се радваш, че добре мислиш. Като чувстваш, да ти е приятно, че добре чувстваш. И като постъпваш, да ти е приятно, че добре постъпваш. Да слушаш онзи божествен глас, който ти казва «Добри и верни рабе!» Да чуваш гласа на Господа, Добри синко, добри синко. В новата органическа музика, най-първо, ако ти си в закона на освобождението, оттам ще тръгнеш, от тона до. В следващия момент ще воюваш за своята свобода, тонът ре. После, в следващия момент, тил ще имаш. Вие минавате права терца. Идвате тогава в фа. Това е една вътрешна обстановка. Фа означава и здравето на човека. Ако ти не си здрав, ти не можеш да вземеш фа правилно. В органическата музика фа играе важна роля за организиране. А пък сол играе роля за сърцето, да може да се разцъфти и да даде онези красивите чувства. А пък ла е зреене. А пък в си. Имате вече умствения свят, който е слязал, и ти се радваш на живота си. Ти не можеш да вземеш си правилно, ако не се радваш на живота, който Бог ти е дал. Си е закон на благодарност за всичко. Ако ти си недоволен, не можеш да вземеш си вярно. Та в органическата музика най-първо ще внесеш хармония в мисли, чувства и постъпки, и тогава ще пееш. И като пееш, ще имаш отзвук от невидимия свят. Ще ти дойдат на помощ. Растежът на растенията, цъфтенето на растенията, озряването на плодовете. Плодовете зреят в четвъртото измерение. Вие говорите за тона «до». Що е основният тон «до»? «до» е произлязъл по права линия. Ре е удължено до. Ми и Фа съставят плоскоста, а пък Сол е вече удължена плоскост. Ла е завършването на този процес, а пък Си е удължението в четвъртото измерение. Това е музикална диагноза. Сол е едно разсъвтяване да можеш отгоре да възприемаш всичките възможности, които съществуват в природата. А показва тона, който зрее. Той е тонът, който съдържа всичките материали на всичките музикални култури. Готов е този плод. Ла е плод, който трябва да се яде. Имате Си или Ха. От Ха вие ще минете в музиката на друга музикална система. От Си вие не можете да се повърнете назад. Трябва да вървите. Онзи, който разбира музиката, така ще мисли. Какво означава до? До означава една нота, която е в центъра. Излязла е от една система и търси да образува една нова система. За това се образува напрежение. До търси място да излезе. Значи това е едно яйце, което трябва да се тури под квачката, да му се даде известна топлина. Като се излюпи това яйце, то става ре. Или дото е израснал нагоре. Дото е закон на размножаване. Храна трябва. Ти ще мислиш. Третият тон е да знаеш да мислиш. Ти никога не можеш да вземеш ми вярно, ако не мислиш. Не можеш и ре да вземеш вярно, ако не мислиш. Не можеш да вземеш до вярно, ако няма в тебе напрежение да се пукнеш навсякъде. Разумно да се пукнеш. В музиката стремеш трябва да имаш, дото ще ти даде стремеш нагоре, рето ще ти даде движение, мито ще ти даде метод, начин за мислене. Фато или Ф е закон да превъзмогнеш всички мъчноти, музикално да ги превъзмогнеш. Над Ре ще се повдигнеш. Имате Г. Ти трябва да имаш една основа, доминанта в музика. Ако пеете само фа, удебеляване ще имате. Някои от вас, които сте сухички, може фа да пеете. Пеете ли хубаво фа, ще се закръглите. Онези от вас, които не са активни, които сте пасивни, пейте ре. Които сте много активни, имате много да раздавате, пейте ла. Има една част в музиката, за която хората не са готови. Природата музикално работи, във всяко направление музикално работи. Фа е духовен тон. Ла е тон на равновесие. Един човек, който няма обхода, не може да вземе ми. Всичката дипломация на човека да знае в дадения случай какво да каже, как да мисли, как да се нареди, това е закон на ми. Един тон в себе си съдържа правилата, как човек трябва да постъпва. Ако не можете да задържите онова, което имате, ако не разбирате земния живот, вие сте вече във ФА. Фато е крайният предел на физическия свят. Значи, у добродетели, които са вътре в тебе, ако ти не знаеш как да ги употребиш и да работиш с тях и се оплакваш на всяка стъпка от нещастието на живота, ти дото не можеш да го подобриш, щом дойдеш до СОЛ, то е вече друг свят, четвъртото измерение. Влизаш в духовния свят. Вие искате вашето щастие, законът на СОЛ. То е постигане на онази идея, в която има нещо велико. Музикалните тонове представляват азбука на живота. Например, тонът ФА има отношение към материалните работи. Който не може да вземе този тон правилно – не може да се справи с материалните работи. Който не взима правилно тона – ми – не може да се справя с въпросите на умствения свят. Който не взима правилно тона – си – той е слаб в духовния свят. Ако не взема правилно тона – ре, той има слаба воля. Достатъчно е да чуя как пеете, за да разбера какво ви липсва. Не ви критикувам но проверявам състоянието, до което сте дошли. На всеки музикален тон отговаря известна дарба или способност. Да си имаме хлебец, да си похапнем. Човек, който разсъждава по този начин, къде се намира? Той е при фа, при зеления свят. Всичките животни са се спрели при тревата, при фато. Зелена е тревата. Всяко го ведо пее фа. Пасе тревата и казва «фа». Унези месоядните са на «до», а тревопасните на «фа». Къде се намират човекът? Между «фа» и «до». Нотите са живи. Фато в даден момент показва всичките материални условия, при които твоят живот трябва да се развива. Следователно, трябва да знаеш какъв материал ти трябва от тази материя. Ако вземеш повече от фато, веднага ще спънеш песента. Ако вземеш по-малко, пак ще спънеш песента. В дадения случай трябва да знаеш колко трябва да вземеш. Ако вземеш Ре, то изменя израза на песента. Ти имаш известен материал, който трябва да обработиш. Трябва да знаеш в какво отношение, в каква композиция да го поставиш, какви трептения трябва да му дадеш. След той трябва да намериш едно установено движение и израз да му дадеш. Той е вече сол. Израз ще дадеш с музикалните цветове. После почивателната станция в музиката това е ла. Трябва да знаеш колко време там да се спреш. Той е вътрешната страна на музиката. Истинските неща се предават чрез контакт. Трябва да знаеш... Ти, за да разбираш дото, трябва да дойдеш в контакт с дото, да дойдеш до едно същество, на което основният тон е до. Ако искаш да се запознаеш с ре, ще дойдеш в контакт с същество, на което основният тон е ре, да познаеш трептенията му. Ако искаш да се запознаеш с ми, ще влезеш в контакт с същество, на което основният тон е ми. Искаш да се запознаеш с фа. Ще се запознаеш с същество, на което основният тон е Фа. Ще се запознаеш с същество, на което основният тон е Сол, после Ла и Си. Той същество трябва да го намериш или в някой човек, или в някое растение, или в ангел. Ако имаш общение с ангелите, още по-добре. Ако нямаш общение с някой ангел, ще ходиш в гората, ще намериш едно дърво, което издава тона До. От някое дърво изтича тонът Ре, от друго изтича тонът Ми, от друго тонът Сол, от друго дърво изтича Ла, от друго Си. Цветята още по-силно предават музиката. Да ви дам едно упражнение. Пишете ДОБРО. Пишете ДВИЖИ. Пишете КОЛО на место КОЛЕЛО. Пишете СВЕТЛИНА. Пишете красив. Пишете живот. Пишете до. Пишете земя. Какъв смисъл има в тия думи? Вземете сега добро за основен тон до. Вземете движи за основен тон ре. Вземете коло за основен тон ми. Вземете светлина за основен тон фа. Вземете красив за основен тон сол, вземете живот за основен тон ла и земя за основен тон си. Изпейте гамата. За да изпеете добро, ще изпеете два пъти до. Изпейте го гладко, както пеете гамата. По същия начин пеете но като се спирате на идеята, че на той добро трябва да се даде подтик. Смисълът на отделните тонове на основната гама се изразява в следното. Отношението на природата към музиката е съвсем различно от нашето. Хората не са вникнали в същността на тоновете, не знаят техните качества. За тях музиката е средство за препитание. Ако знаеш как да изпееш тона до, ти или ще се скараш с някого, или ако си супран, ще се примириш. От начина по който ще го изпееш, ще усиромашееш или ще забогатееш, ще решиш някоя мъчна задача. Опасни свойства се крият в тона до. Всички растения растат при известни тонове, ако тия тонове в природата не се вземат вярно, има безплодие. Ако тоновете се вземат вярно в природата, има изобилие. Ако тоновете за знанието, за доброто се пеят в света, има знание, има добро. Зависи от музиката. Ако хората музикално пеят, добре ще мислят. Ако пеят добре, плодородие ще има. Ако пеят добре, живот ще има. Това е практическата външната страна. Вземам аз до, като пея до на житото, виждам, че то е израснало. Щом пея до, житото расте, ако не пея, не расте. Някой човек е болен, ако взема основния тон до, веднага болестта изчезва, стопява се. Ако пея на човека и не оздравява, значи не пея добре. Казвам, ако искате да имате една основна идея, каквато и да е във вашия ум, или едно основно чувство, или една основна постъпка, непременно дото трябва да го вземате вярно. Всяка идея, за да бъде мощна, трябва да е заредена с голямо напрежение. Например, в житното зърно има огромна енергия, голямо напрежение. Ти трябва да бъдеш като зародиш. Умът трябва да мисли, да бъде в напрежение. Напрежението в мисълта е основният тон «до». «До» означава едно затворено яйце, което трябва да се разпръсне или излизане от ограниченията. Ако искаш едно яйце да не се развали, ще туриш «до бемол». Ако искаш да се излюпи, ще туриш «до диез». До не е просто тон, а цяла мелодия, но вие го схващате само като един тон. До е основният тон на любовта. Той е потикът на любовта в материалния свят. До е материален, земен тон. Той работи в стомаха на човек. В тона до има вътрешно напрежение, предизвикано от една набрана енергия, която търси своя път. Този тон има вътрешни възможности, но външни няма. Той усеща своята свобода, но не е свободен. В него има едно преходно състояние, понеже иска да излезе от условията, в които се намира. За да стане силен, той трябва да се превърне в Ре. А Ре казва, смело върви, върви, върви. Ре е първата изява на свободата. Ре показва, че тонът до е излязал вече от неблагоприятните условия на живота и е влязал в благоприятните условия на движение на живота. Ре е въздушен тон. Той има посока. Неговите трептения образуват подтик към правилно движение. Ре означава винаги разумно движение. Този тон урежда нещата, активен е. Той мълчи, защото е на работа. Режте да даде насока, подтик за движение. Всякога потре трябва да разбираш правилно движение. Колкото движението е по-правилно, по-пластично, толкова по-добре. Тонът ми е съдържание. Ми означава, че почваш да мислиш. Спреш се на пътя си и мислиш. Ми е мисълта. Мисълта е един продукт, където се изменя направлението на движението. И щом почнеш да мислиш, в същата посока, в която си бил, не можеш да вървиш. Ми е основният тон на истината. Той е подтикът на истината в духовния свят. Ми е воден тон. Той работи в дробовете на човека. Тонът Ми дава начало на мисълта. Мисълта е един пункт, където се изразява направлението на всяко движение. Щом почне човек да мисли в същата посока, не може да върви. Тонът «ми» поражда гъвкавост. Кривите линии се образуват от «ми». Той дава чувството за правилна обхода. «Ми» е път за избавяне от мъчнотиите. В него се намира един начин човек да се прояви. «Ми» Е целта, към която човек се движи. Ми е магнетичен тон, в него се добива топлина. Ми е моделиране, мекота. Ми всякога носи мекота, начин да избегнеш противоречията в живота, да няма стълкновение, да не изкривиш пътя си. В музикално отношение всички груби работи с ми се уреждат. Тонът ми дава възможност да се изразходва по-малко енергия. Забележете, светлината се отличава с това, че тя изразходва много малко енергия. Ако не беше така, тази енергия не би стигнала до никъде. Светлината е образец на хармонично движение. Всички вълни са тъй отмерени, че достигат без всякакво сътресение. А тази светлина, като дойде на Земята, започва да работи. Тонът Фа показва работата на светлината. Тя сглобява нещата, създава нещо. Цветята разцъфтяват. Това, което работи в нас, е Фа. Това, което осмисля нещата, дава съдържание, материализира нещата, е Фа. Когато ядеш един плод, ти имаш Фа. За да се осъществи дадена идея, трябва правилно да мислиш за Фа, да пееш на Фа но не механическо пеене, а вътрешно. Има едно фа в сърцето, има едно фа в мисълта, а има и едно фа на физическото поле. С него сме по-добре запознати. Сега се запознаваме с тона фа, който е на сърцето. Като кажеш фа, в сърцето да усетиш хубава мека топлина. Като кажеш фа, да усетиш онова, което светлината буди в тебе, да почувстваш светлина в себе си, Светне ти, то е фа. Като светне, не трябва да се спираш. Имаш някакъв дефект, нетърпелив си. Пей фа. Не чакай да ръждясаш. Вложи страданието в музиката. Някои често ме питат, пея ли хубаво? Той мене пита. Казвам, страдаш ли? Не страдам. Не пееш хубаво. Радваш ли се? Не, не се радвам. Не пееш хубаво. Ти за да пееш хубаво трябва да се радваш и да страдаш. Това са две страни на тона Фа. Фато е натоварен тон. Той е в центъра. Фато е в центъра, а всички други тонове са наоколо. Фато е основен тон на земята. Ако вземеш ФА много правилно, ще бъдеш много устойчив. Цялото здраве почива на Фато. Щом се разколебаят трептенията на Фато, тялото боледува. Щом подобрите Фато, естественото положение на тялото иде. Тонът Фа означава богатство и знание, невежият не би могъл да вземе вярно Фа. Сиромах си. Има особени часове в деня, в годината има особени дни, когато ако изпееш фа музикално, майсторски, богат можеш да станеш. Ако знаеш как да го изпееш, като вземеш лотариен билет, един милион ще ти се падне. Три пъти като изпееш фа, ще спечелиш милион. Този милион никога не може да дойде, ако не знаеш този специфичен ден – този специфичен час, в който Фа да го изпееш. Нищо в света не е случайно. Всички неща стават разумно и последователно. Фа урежда това, което трябва да се спечели. Той печели богатство, а богатство има само в онзи човек, който има условия да го задържи. Фа е воден тон. Човек може да задържи водата само в здрав съд. Фа е женски елемент. Той винаги взима и никога не дава. За да бъде човек приятел на Фа, той трябва да му дава. Щом вземат от него, Фа не е разположен. Фа всякога е разположен към всички онези, които му дават. Истината се придобива чрез Фа. Фа трябва да бъде като основа, като почва за сол. Следващия тон в музиката е сол. Разцъфтяване. Има простор. Сол разцъфтява като чаша, понеже е динамически тон. Цветът постоянно трябва да се пълни и празни. Значи ти мислиш. Да мислиш, значи да пълниш и празниш чашата и да раздаваш. Тонът сол е цъфтене и значи бъдете свободни и цъфтете. Или... Постъпвай добре и щом искаш да направиш нещо, не отлагай, не се съмнявай. Сол е на красотата. Щом изгубиш красотата си, щом нямаш понятие за красота, сол не можеш да вземеш вярно. Ако не знаеш да вземеш сол вярно, няма да знаеш как да се обличаш, как да говориш. Много работи хората не могат да свършат, защото не пеят правилно. Или по обратния път, ако ние се обличаме хубаво, ние подсъзнателно започваме да се приближаваме към музикалния свят. Сол е основен тон на мъдростта, подтикът на мъдростта. Сол е светлинен тон, той работи в ума на човека. В природата сол означава едно желание, което е тъй на пъпило, че трябва да разцъфне. Един купнеш... Това е сол в разните му варианти. В сол се придобива мисловна енергия. Той е възходящ тон. Означава още духовен стремеж в човека. Сол е цвят, който цъвти и придобива онази енергия, в която се проявява плудът. Ла е тон на живота. В него са условията човек да постъпва правилно. Той е озрелият плод, т.е. реализирането на нещата. При него вече човек се проявява. Лато е тон за постижение. Това е един тон, който озрява. Следователно, ако ти вземеш лавярно, каквото почнеш, ще го свършиш добре. Тонът си е човек, който се ориентира. Тонът си означава «Вяра трябва да имаш». Си е мощен тон. Той представлява най-високото стъпало, до което човек може да стигне в известна област. Си създава религиозно, духовно разположение в човека. Живеещите в него същества казват на човека «Вярвай, надявай се и уплъвавай». Си е онзи ароматен плод, който привлича. Той предрасполага човека да опита нещата. Си е врата за преминаване от една гама на живота, в друга. Унези от вас, които изучават пеене, знаят ли какво означава тонът до? Всичките ноти представят елементи на музиката. Тонът си е краят на музиката. Значи тонът до е алфа, а тонът си е омега на музиката. Думата сила на български език започва с тона си. Какво означава този слог си? Всеки език Си има свои слогове. Силата на езика седи в неговите слогове. Силата на езика зависи от произношението на слоговете. Ако човек знае как да произнася слоговете, той ще има един резултат. Ако не знае как да ги произнася, ще има друг резултат. В българския език слогът Си има двояко значение. В пеенето Сито е завършен резултат, той е последната нота от гамата. Ти не можеш да бъдеш силен човек, ако не си умен и добър. Значи силен човек е само онзи, който има една права мисъл и който има прави чувства. Ако някой мисли, че може да бъде силен без правата мисъл и без благородните чувства, той е на крива посока в живота си. Силата е необходима в света като един последен резултат. Чрез силата човек може да премахне всички препятствия в живота си. За да може да ги премахне, човек трябва да разбира законите на живота. Ти искаш да бъдеш духовен, религиозен. Ако не можеш да вземеш си правилно, религиозен човек не можеш да бъдеш. В това си се проявяват най-големите дисонанси. Най-големите дисонанси се намират в хората, които не могат да взимат си. Те са опаки до немайкъде Всичките там имат мантия, дефекти покриват, казват, че тъй било писано, а те го тълкуват по-своему. За да можеш да вземеш си, ти трябва да имаш разположение, понеже е на най-високото място. В сито ти ще се занимаваш с себе си, с разположението на своя ум, с разположението на своето сърце. Трябва да ги задоволиш. Сито е закон за ядене. Ева направи прегрешение, понеже не можеше да вземе си.